Slăviți să fie Domnul care ne-a binecuvântat până aici. Rugăm ca El să ne binecuvânteze cu inimi deschise înaintea cuvântului Său. Ca să înțelegem ceea ce El vrea să ne vorbească în seara aceasta deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, la capitolul 8. Și citim cuvântul Domnului începând cu versetul 42 până la versetul 47. Să ascultăm cuvântul Domnului. Isus le-a zis, Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de Tată pe diavolul și vreți să împliniți Tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș. Și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, că este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Care dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea ne ascultați pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Amin. Permiți să la loc. Este o bucurie pentru noi să putem să ascultăm cuvintele lui Dumnezeu și mă rog și vă rog și pe dumneavoastră să vă rugați în seara aceasta, în continuare, Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Pentru că, așa cum știți, de ceva vreme încoace am început și studii biblice cu privire la anumite păcate care ne despar de Dumnezeu, care ne depărtează de harul și de mila lui Dumnezeu. Și rând pe rând studiindu-le, am observat că Dumnezeu a pus în inima noastră, Parcă cu fiecare joie ce a trecut, am observat că Dumnezeu a vorbit multora dintre noi și sunt convins că unii dintre noi am început să ne schimbăm și felul de a gândi și să ne pocăim de aceste păcate. Am început cu mândria, apoi cu bârfa, apoi cu furtul, apoi cu ura... Joia trecută n-am putut, pentru că am avut musafir să continuăm, continuăm cu ajutorul Domnului în seara aceasta. Studiile biblice le puteți lua de la urmă, acolo unde fratele Stefan are CD-urile cu ele înregistrate, pentru în că și n-ați fost și vreți să aveți vreunul din aceste studii, zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. De asemenea, este înregistrat și programul de joia trecută. Cine vrea să și-l procure, vom încerca și pe cel de luni, seara de la tinereți, să-l înregistrăm, și să îl punem la dispoziția fraților și surorilor care îl doresc. Primit aici în față un bilet. Cineva ne roagă, și vom face rugăciunea aceasta la urmă, cineva ne roagă să, să ne rugăm lui Dumnezeu, să o ajutăm în rugăciune. Se luptă cu o robie, o robie a tutunului, ca Dumnezeu să lucreze. Probabil că v-ați dat seama despre subiectul pe care am să-l abordez în seara aceasta, este vorba despre opusul adevărului Minciuna Dumnezeu să ne binecuvânteze Și în seara aceasta să Auzim ceea ce El vrea să ne vorbească Să ne smerim în fața cuvântului Lui Dumnezeu Dragii mei, adevărul întotdeauna când îl auzim El trebuie să fie transmis cu dragoste Pentru că adevărul fără dragoste ucide Dar adevărul când e spus în dragoste, îndeamnă, schimbă vieți, arată ce trebuie corectat și mă rog Domnului ca în seara aceasta el să ne ajute să ne corectăm dacă observăm vreunul din aspectele acestea, ale minciunii despre care vom vorbi în continuare cu ajutorul Domnului, dacă le descoperim în viețile noastre. Sunt multe, foarte multe implicații acestui păcat, are câteva particularități, dar înainte de asta... Vorbim din nou despre originea Lui Tatăl minciunii, ne spune Scriptura Diavolul este originea minciunii Mântuitorul spunea Ori de câte ori spune o minciună Vorbește din trale Lui Că Cel este Tatăl minciunii Diavolul a dus pe Pământul nostru În Univers apoi pe Pământ Minciuna A intrat cu ea în omenire Prin prima pereche Prin grădina Edenului Atunci când le-a spus nu veți muri Nu veți muri Dar înțeles. Chiar dacă moartea pentru noi astăzi înseamnă Altceva Nu despărțire de Dumnezeu Cum s-a întâmplat atunci Pavel spune clar Noi eram morți în păcatele noastre În care trăiam după mersul Puterii văzduhului A duhului care Lucrează acum în fiii neascultării Noi eram morți, despărțiți de Dumnezeu el a mințit de la început. Dar haideți să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, că El ne arată și ne spune că păcatul acesta are câteva particularități. Este păcatul, minciuna este păcatul care însoțește aproape toate celelalte păcate. Ca să nu spun toate celelalte păcate. Dar este păcatul prezent Alături de toate celelalte păcate Este păcatul Care apare cel mai timpuriu Poate chiar cel mai timpuriu În viața unui copil Încă de mic copilul învață să minte, Nu că n-ar avea de unde Că uneori se întâmplă Să învețe chiar de la cine nu trebuie să învețe să mintă nu, Așa spunea cineva odată că un copil a fost trimis la ușă să spună celui ce bătea cu insistență la ușă Du-te spune că mamii nu e acasă S-a dus la ușă și a spus, spus mamii că nu este acasă <laughs> Asta pentru că nu-ți dă seama Dar pe măsură ce trece timpul îți dă seama Și știe ce se spune Se învață foarte ușor Nu trebuie să i predea nimeni lecții despre păcatul acesta Copilul îl învață foarte repede Apare de foarte timpuriu este păcatul despre care Scriptura ne spune, așa cum am citit în textul acesta, care un tatăl, diavolul, este tatăl minciunii. Este păcatul acesta foarte perfid, pentru că poate fi amestecat cu părți de adevăr. Este păcatul care se folosește de jumătăți de adevăr, dacă vreți. Unii spun chiar dacă 99% este adevăr și numai 1% este minciună, totul este minciună. Amintiți-vă că atunci când diavolul s-a dus la Domnul Iisus Hristos, a luat fragmente din Cuvântul lui Dumnezeu și a venit cu ele la Mântuitorul. Poți să poruncești, a spus, pânilor să se facă, pietrelor să se facă pâine. Dar apoi a citat din psalmul 91 care tocmai a fost citit la timpul de rugăciune Că cel va porunci îngerilor săi să te păzească Ca nu cumva să-ți lovești piciorul de viopiatru Zice urcă-te pe strășină, și aruncă-te că scris că va porunci îngerilor săi să te păzească Să ne binecuvânteze Domnul să ne dăm seama ori de câte ori este undeva împletit cu adevărul și o minciună. Nicolae Iorga spunea, adevărul este pretutinden, dar nu-l recunoaște decât cel ce-l caută cu tot din abinsul. Să fim persoane care să căutăm cu toată inima adevărul și îl vom recunoaște. Adevărul, ne spune Scriptura, este o ființă, este Isus. slăvit să fie numele. De ce mint oameni? De ce trăiesc în minciună? De ce practică minciună? De ce au minciuna ca mod de viață? De ce cred în filozofii mincinoase? Spuneam, nu mult aici în biserică, am vizitat împreună cu fratele Dan Bonariu și fratele Dan Purdel pe cineva la spital. Și omul acesta ne spuneam. Că a fost și este ateu, până la vârsta de 50 de ani. Și spunea el, nu vreau să mint, domnul pastor, nu vreau să vă mint. Deși el credea o filozofie mincinoasă, care nu era din adevăr. Totuși, în relațiile lui cu semenii, îi plăcea tare mult să spună adevărul. Sunt oameni care caută adevărul chiar dacă nu-l cunosc pe Dumnezeu. Și caută să practice adevărul în felul acesta E cred o filozofie de viață mincinoasă De la diavolul venită Dar când este vorba de relațiile interumane Sunt foarte corecțiuni Surprinzător Mai coreți decât cei ce ar trebui să fie coreți Ca să nu spun cine Dumnezeu să ne binecuvânteze Spun unii Uitați-vă în scriptură și pun întrebarea asta Așa într-un mod eronat Câte vreme un om a spus o minciună Câte vreme a mințit, i-a mers bine În momentul în care a spus adevărul I s-a întâmplat nenorocirea Dar cei ce pun o astfel de întrebare citesc scriptura superficial Cred că v-ați dat seama despre cine este vorba Câte vreme a mințit, i-a mers bine Când a spus adevărul, i-au fost cos ochii Samson De vreme i o pe Dalila Că puterea vine Din șuvițele împletite Din funii legate Dragii mei Samson a trăit în minciună Cu mult mai mult Înainte de a fi Legământul de Nazirat Presupunea Că el nu trebuie să se căsătorească Cu cineva din afara poporului Israel El a călcat Trăind în minciună, căsătorindu-se cu filisteanc Legământul de nazireat Presupunea că Un nazireu nu trebuia să se atingă de un mort Și el s-a atins De stârbul acelui Leu mort Și alte, nu intru în detaliu. Omul care trăiește în minciună Și dintr-o dată se trezește Să spună adevărul ca în cazul lui Samson A trădat De fapt legământul ce l avea Adevărul este fatal Doamne, binecuvântează-ne să spunem, așa cum zicea Salmistul, adevărul din inimă în orice vreme. De ce mint oamenii? Oamenii mint dator, datorită naturii păcătoase. În natura noastră, natura noastră rea și pervertită, este înclinată spre minciună. Și noi mințim fără să ne învețe cineva. Noi suntem în natura firească predispus spre minciună. Și numai cineva care se disciplinează și își impune să nu minte, acela reușește să nu mint. Apoi, în al doilea rând, oamenii mint din lăcomie. În afaceri, în dorința de a câștiga mai mult, în dorința de a avea mai mult ei, mini, în șalări. Deam de vorbă cu cineva și îmi spunea Frate, lucrând în domeniu administrativ Spunea el Înainte de revoluție Știi cum se mai întâmpla pe vremea lui Ceaușescu Mai ne făceam parte Și cu hârtii în regulă, spunea el Înșelam Nimeni nu mă putea dovedi că am înșelat cu ceva Până într-o noapte Când Dumnezeu mi-a vorbit într-un vis Că a venit răpirea și în loc să mă desprind de pământ, să mă spre ceruri, eram învelit tot cu facturi și ale mă țineau jos. Oamenii mint pentru că doresc să aibă mai mult și au, zice Domnul, urăsc două feluri de greutăți, Uresc în tarul mincinos. Urăsc când cineva își reglează cântarul să arate un kilogram când nu e decât 900 de grame. Dumnezeu urăște astfel de lucruri. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, noi mințim, sau oamenii mint, datorită dorinței de afirmare. Când eram copil, auzeam pe la școală întâmplarea aceea cu copilul care a spus că a văzut o varză. Așa de mare, foarte mare, cât o casă. Și un altul a venit și a spus, și am văzut o cratiță mai mare decât varza ta. Cum adică, nu e posibil așa ceva? Ba, da, ca să se fiarbă varza ce ai văzut totul. tu. Oamenii vin ca să impresioneze, ca să exagereze. Și exagerează în lucruri care să-i facă pe ei să fie în centru atenției. La un moment dat în Sfânta Scriptură, văzând că în biserica primară, oamenii erau așa de dăruiți lui Dumnezeu, încât își aduceau verile și le puneau la picioarele apostolilor. O familie s-a gândit cum să facă și ei să iasă în evidență, să se spună și despre ei că sunt oameni extraordinari, au, au dăruit totul. Și-au văzut un ogor, și-au oprit o parte din prețul moșioarei, și știți ce s-a întâmplat cu Anania și Safira O Doamne Ai milă de noi Oamenii mai mint și din frică Le e frică să nu se afle adevărul Le cheamă că atunci când Adevărul este descoperit S-ar putea să se întâmple O nenorocire Și vedem în scriptură oameni sfinți Oameni pe care Dumnezeu îi numește un fel de talon al credinței, care atunci când au ajuns, în anumite circunstanțe potrivnice, au zis uh, Abraham despre Sara, nu-i soția mea, e sora mea. Și amințit că s-a temut el că dacă se află adevărul, s-ar putea să-i se întâmple. O să mă omoară, spunea el, uh, uh, și vai de mine, vai de ce se va alege de, de viața mea, de viitorul meu. Oamenii mi din frică. A fost odată în istoria poporului Israel o întâmplare care are multe învățăminte și pentru noi. Că e foarte important, dragii mei, atunci când auzim pe cineva că ne spune un lucru care pare impresionant sau... Un lucru care trebuie să cercetăm totul Scriptura ne spune cercetați totul și luați ce este bun Dumnezeu a poruncit poporului Israel să cucerească toată țara Canaanului Și-au pornit la luptă și rând pe rând cetățile cădeau înaintea poporului Israel Și la un moment dat în mijlocul poporului Israel Vin o ciată de oameni, un popor Care spun... Iudeilor, evreilor, din vremea aceea Spune poporul lui Israel Am auzit de Dumnezeul vostru care măreți măreț Am auzit de Dumnezeul vostru care face minuni Noi suntem dintr-o țară departată Când am pornit la drum, pâinea noastră era caldă și rumenă Uite acum, e mucegăită Și am venit să ne bucurăm și noi de Dumnezeul vostru, de Că am auzit minunile Lui care le-a săvârșit Cum a despicat Marea Roșie, cum v-a hrănit în pustie Cum a despicat Iordanul Cum au căzut zidurile Erihonului Extraordinar ce Dumnezeu aveți Și a venit să ne închinăm și noi Lui Hai faceți un legământ cu noi Faceți un legământ cu noi Că suntem și noi impresionați de Dumnezeul vostru Și fără să întrebe pe Domnul Fără să stea înaintea Domnului Flatați cumva de acel popor au făcut legământ cu gabaoneții Ca apoi să afle Că erau unul din popoarele date spre nimicire Că cetatea lor era la pași de poporul lui Israel Putem uneori, dragii mei, să facem legamente sfinte Cu nebăgare de seamă Și după aceea să zicem N-am știut N-am avut cunoștință dar suntem greșiți înaintea lui Dumnezeu Când încheiem un legământ Și apoi îl călcăm Și mai greșit suntem Că nu întrebăm pe Domnul înainte De încheierea unui legământ Dumnezeu să ne binecuvânteze la acesta. Alții mint Ca să-și ascundă păcatul De ce spuneam că minciuna este Aproape Prezentă la fiecare păcat Pentru că împreună cu Ura, împreună cu crima, împreună furtul, ea este prezent ne spune scriptura că n a mințit David a mințit când a vrut să-și ascundă păcatul oamenii mint ca să-și ascundă păcatul înțeleptul Solomon în proverbe spune într-unul din capitole zice femeia stricată după ce păcătuiește, la, păcătuiește se șterge la și zice n-am făcut nimic eu n-am greșit cu nimic Oamenii mint ca să-și ascundă păcatul Și am întâlnit persoane Chiar și credincioși unii Care atunci când au fost întrebați Da tu nu ai păcătuit Au avut curajul, de frică, nu știu de ce Să-și ascundă păcatul Să spună, nu, n-am făcut N-am făcut Să ne păzească Dumnezeu Mai bine să spunem adevărul ce a făcut David după ce a fost descoperit A spus Doamne asta sunt Împotriva Ta și numai împotriva Ta am Și am făcut ce este rău Minciunea este Aproape un fenomen de masă În societatea în care trăim Când toți mint Noi suntem chemați să spunem adevărul Dragii mei Scriptura ne spune că și lingușitorii Sunt niște mincinoși A Fost odată un împărat în istorie Istoria lui Israel, Care avea darul oratorii Vorbea foarte frumos Și când l-au auzit oamenii Vroind probabil să primească Vreun favor de la, de la împăratul acesta Au zis extraordinar Glas de Dumnezeu Nu de om. Parcă Dumnezeu ne vorbește Și pentru că n-a dat slavă lui Dumnezeu Irod a fost lovit de un înger Și Scriptura ne spune că a murit Mâncat de vier Alții mint pentru că Este Obiceiul lor deci, De a-și rezolva problemele Ei cred că dacă apelează la minciună Își rezolvă problemele Dar întotdeauna Prima minciună o cheamă pe a doua A doua o cheamă pe a treia Și de obicei minciunile nu merg în sens descrescător Ci trebuie întotdeauna să spui o minciună mai mare Ca să acoperi una mai mică Și în felul acesta Ne facem fii ai Tatălui minciunii Dumnezeu să ne păzească de toate acestea Mărturii mincinoase, sunt mărturii mincinoase, sunt martori mincinoși și găsim în Scriptură oameni care au depus mărturie mincinoase. S-au ridicat și împotriva lui Pavel, doi martori mincinoși și au mărturisit că așa l-au văzut pe el făcând. S-au ridicat împotriva Mântuitorului, s-au ridicat împotriva lui Nabot. Și pentru mărturia mincinoasă Nabot a fost dat la moarte și el ca și mântuitorul Sunt oameni care mint din interes Mint chiar și acolo unde ar trebui să spun adevărul, la tribunal Sub jurământ chiar Într-o societate mincinoasă Noi suntem chemați să fim martori credincioși adevărului Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta Am auzit despre cineva care zicea că, că e creștin Că a avut grijă de cineva în vârstă Și acea persoană în vârstă i-a făcut acte de donație pe casă Dar pentru că nu știa să citească și nu știa foarte bine Și nu credea probabil că acel om o să înșele În loc de act de donație a semnat act de vânzare-cumpărare Mărturii mincinoase, care nu se șterg cum se-ar șterge cu burete. O astfel de faptă trebuie mărturisită, îndreptată, ca să capete iertare de la Dumnezeu. Și astfel de oameni nu văd raiul lui Dumnezeu. Domne ajută-ne să ne pocăim de orice formă a Scriptura ne spune că trebuie să avem grijă și la prietenii minciunii noastre. Sunt oameni care în față ne zâmbesc așa de frumos. Și parcă sunt prietenii noștri. Dar în spate am citit și mă tot gândesc la acea întâmplare din Sfânta Scriptură după ce poporul prin Ionatan, prin Absalom, s-a răzvrătit împotriva lui David și. Au trebuit să fugă dinaintea lui Absalom, David cu, cu oștirea lui La urmă, după ce Absalom a fost ucis, David a zis Am să-l iau pe Amasa, căpetenia oștirii lui Absalom Și am să-l fac căpetenia oștirii lui Israel Vrea să scape de Ioab De omul acela crud, cu mâinile pătate de sânge Și când a auzit Ioab Că Amasa a fost la David Și că împăratul intenționează să-l pună căpetenii știri în locul lui El nu era atunci în oraș Dar a auzit de la slujitor ce s-a întâmplat S-a dus repede să-l caute pe Amasa Și s-a apropiat de el zâmbind Și-a întins mâna Și-a zis, pace frate Și cu cealaltă a scos de sub tunică un pumnal și l a Sunt prietenii mincinoase, sunt oameni care zâmbesc frumos și zic pace, dar inima lor este predată minciunii și păcerniciei. Este o stare de minciună. Dacă m-am gândit, dacă Ioan s-ar fi dus spre amasă și ar fi spus tu ești dușmanul meu, scoate acum arma, să pune în capăt rivalității dintre noi s ar fi știut că în fața lui stă un dușman, dar s-a ascuns masca fățărniciei. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvânteze întotdeauna ce avem în inima. Dacă cineva nu este simpatizat de noi, mai bine să-i spunem, frate, în privința asta nu te apreciez, nu te lau. Mai bine să se știe... Mai bine o mustrare pe față, spunea Solomon Decât o pretenie ascunsă Mai bine cineva să știe adevărul Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta Și mai este un aspect al minciunii foarte periculos și foarte mult practicat Care are de a face cu caracterul nostru Promisiuni mincinoase Am să mă rog pentru tine Stabilim o întâlnire, ne întâlnim la ora 7. Și trece ora șapte și Nu se mai întâmplă nimic Dragii mei Dacă se întâmplă odată Să întârzii la cea întâlnire Și nu l-ai sunat din timp să-i spui Datorită traficului și așa mai departe N-am reușit să ajung la întâlnirea respectivă Se întâmplă odată ca accident Se întâmplă de două ori ca accident Dar când lucrul acesta se repetă este o trăsătură a caracterului și poți să cânti ca o privighetoare și poți să predizi ca spurgion. și poți să fii nu știu cine în lumea aceasta dacă trăiești neacoperit de promisiuni mincinoase sau trăiești în minciună în felul acesta înaintea lui Dumnezeu nu valorăm nimic Până nu ne pocăim Până nu ne schimbăm viața Dumnezeu să ne ajute la aceasta Dacă promiți cuiva ceva Și spui la ora de Sau mergem în cutare loc Sau facem cutare lucru împreună Și nu te ții de promisiune Și nu anunți din timp Și nu motivezi schimbarea Și atunci Unii se folosesc tot de minciună Ca să se motiveze și-am întâlnit persoane de felul acesta nu vin că știi m-am îmbolnăvit, dar el e în fața televizorului nu vin că știi, s-a întâmplat ceva trebuie să merg în altă parte dar el și-a făcut drum în altă parte în adins trăire în minciună, trăire în păcat și putem să ridicăm mâinile, să ne rugăm să facem să, să răsune biserica aceasta, dacă avem în mintea, în inima noastră, astfel de trăsături de caracter. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Să ne smerim, să ne schimbăm viața. Păi Scriptura ne spune că mai există, pe lângă promisiuni mincinoase, sunt teme mincinoase. Cei ce scriu minciuni. Oameni care scriu cărți și în cărțile lor nu-ți decât puțină minciună. Imaginați, teatrele, cinematografele Minciuni Foarte puține sunt Bazate pe fapte istorice reale Foarte puține sunt Dar și când le fac așa Au intenții ascunse de cele mai multe ori Ce citim? Ce ascultăm? Ce urmărim? Ne arată ce iubim Dacă iubim astfel de lucruri Telenovelele acelea care Au început cu tineri și neliniștiți Și au mai rămas numai neliniștiți După 10 ani Pe tineri nu mai sunt Minciuni Și le privesc cu atâta plăcere Divertizmentul Atâta plăcere privesc minciuna Dragii mei Scriptura ne spune clar Să nu iubim minciuna Dacă stau 5 minute pe genunchi Și 10 minute la programul meu preferat Iubesc mai mult Minciuna, decât adevărul Decât de relația mea cu Dumnezeu Apoi mai sunt Oameni părtinitori Și pentru că e prieten cu cineva Minte de dragul acelui prieten Dar am să vă spun acum ceva ce S-ar putea să nu placă la unii Sunt oameni care spun minciuni De dragul lui Dumnezeu și sunt cărți pe care unii le vând pe aici Ați auzit de Vicovan Impresionant A fost prim procuror în Rusia și nu mai știu pe unde Și când stai să-i cercetezi viața Este un fals Un înșelător Și deschide scriptura împreună cu mine la romani și am să vă arăt ceva. Capitolul 3, cu versetul 7. Ia ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește mai tare, mai mult, spre slava lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca mincinos? Se întreba retoric, Pavel. Dacă eu spun o minciună de dragul lui Dumnezeu și prin asta fac ca adevărul lui Dumnezeu să strălucească mai tare. Dacă, de exemplu, merg într-o biserică ce nu mă cunoaște și spun, păi să vedeți fraților, la noi în biserică au venit doi în cărucioare și au plecat afară sărinti. Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Să vedeți fraților ce s-a întâmplat Eram în închisoare, s-au deschis ușele tehniței Ca în vremea lui Petru Dumnezeu poate să facă asta Și slavă Domnului Zice biserica ce nu știe Dar are nevoie Adevărul De proptelele minciunii? Vrea Dumnezeu să-i Probovăduim adevărul Folosindu-ne de minciună? Nici de cum? Nici de cum? Dumnezeu să ne păzească De exagerări de felul acesta Vor unii să Propovăduiască Evanghelia Și ca să aibă acces La inimile celor Ce nu sunt credincioși, ortodoxi Își fac afișe Și pun pe afiși lumânări Că vezi, ne închinăm La același Dumnezeu Dar unii aprind lumânări Și ar se roagă Minciuni fraților Dumnezeu n-are nevoie de minciuni care să sprijinească adevărul. Și le-am văzut și pe aici, prin biserică. Dumnezeu să ne păzească de ele. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim cu adevărat. Adevărul e simplu. Adevărul trebuie spus. Chiar și atunci când atrage după sine prigoana. Chiar și atunci când nu place. Chiar și atunci când rănește, adevărul trebuie spus. Spus în dragoste. Pentru că atunci când adevărul rănește, dragii mei, se aseamănă cu bisturiul din mâna chirurgului, care nu zice, au, ca să nu te doară, nu-ți fac operația asta, ca să scot din rană puroiul sau ce este acolo. Nu, chirurgul știe, dacă nu... Operezi, dacă nu tai Dacă nu îl faci să-l doară E în pericol de moarte Așa este adevărul lui Dumnezeu rău. El trebuie spus Cu blândețe Cu teamă spunea Petru Dar trebuie spus Au venit niște prieteni la Iov Și au spus Tu neapărat ești păcătos De aia se întâmplă ceea ce se întâmplă Și Domnul îi spune lui Iov în final Prietenii tăi N-au vorbit așa de drept de mine Și Iov îi înfruntă la un moment dat Și le spune Voi spuneți minciuni de dragul lui Dumnezeu Credeți că dacă Dumnezeu vede ceea ce faceți voi Va privi de bine ceea ce faceți Să nu spunem minciuni de dragul lui Dumnezeu Să spunem adevărul Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta Apoi, dragii mei, Scriptura ne vorbește despre proroci mincinoși. Să ne păzim de ei. Sunt proroci mincinoși. Și cum vă spuneam și cu altă ocazie, ei nu vin în casa lui Dumnezeu, nu merg în, în localuri, în birtu, ei vin în casa lui Dumnezeu, aici să prindă, să atragă, să înfășoare, să zică așa vorbește Domnul când Domnul n-a vorbit. Uneori chiar și proroci adevărați sunt ispitiți. Să vorbească de la ei Din, din părerile proprii Se ne spune Scriptură o întâmplare Despre un asemenea eveniment În Vechiul Testament când un om al lui Dumnezeu S-a dus a vorbit împotriva unui altar Și a zis Pe acest altar se vor jerfi uh, Ființe umane Pe acest se vor arde oase pe el Și proro, uh, împăratul Ieroboam a zis Prindeți-l și mâna i-a rămas Uscată Altarul s-a despicat, cenușa a curs și când a auzit această întâmplare un proroc bătrân, s-a dus la acel proroc tânăr și a spus, auzi, și eu sunt proroc ca Domnul mi-a spus să vii la mine, un înger al Domnului a venit la mine și mi-a spus să vii la mine în casă să bei apă și să mănânci pâine. Și scriptura spune clar, îl mintea. îl mintea. Atât de ușor pot oamenii să mintă. Atât de ușor chiar și sfinții sunt tentați să mintă la un moment dat. Să spună prorocii mincinoși. Isus le-a spus clar, îi veți cunoaște după roadă, pe prorocii mincinoși. Dar știți că Scriptura vorbește și despre apostoli mincinoși? Scriptura vorbește despre Cristos mincinoși? Scriptura vorbește despre învățători mincinoși? Despre evangheliști mincinoși? Toate acestea sunt scrise în Scriptură. Zicea Pavel în Galaten Dacă ar veni cineva la voi să vă aducă o altă evanghelie Decât ceea ce, ce v-am propovăduit-o Să nu-l primiți Sunt evanghelici mincinoși În vremile din urmă, spune Pavel Vor fi învățători mincinoși Care îți vor da învățători după poftele lor Să placă urechilor Vor fi păstori mincinoși, dacă vreți Care nu vor iubi turma Care vor căuta doar câștini mărșa. E o stare de păcat Să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim Să ne ajute Dumnezeu să ne întoarcem la El Știți că uneori se poate minți și fără cuvinte? Prin tăcere Spune Psalmul 58 cu 1 Oare tăcând faceți voi dreptate? Știți că uneori putem sta în fața unei situații când toată lumea acuză o persoană și tu ai fost de față când s-a întâmplat acel eveniment și ai văzut că nu este așa cum spune toată lumea, dar taci. Nu spui adevărul, stați oameni buni, că eu am fost acolo și am văzut. Și minți nu cu vorba, minți și mințim prin omisiune, când tăcem. Când știm adevărul, când cunoaștem realitatea. Și tăcem intenționat ca să nu avem parte de oprobiul altora, ca să nu ne culească alții. Să nu zică alții, toată lumea zice într-un fel, tu te-ai trezit să spui altfel? Oare tăcând, faceți s dreptate. Chiar și prin modul de exprimare putem să mințim. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, suntem părinți. Suntem frați și surori Când avem discuții în familie Spre exemplu, dau un exemplu Spunem copilului Tu întotdeauna nu mă Oare? Spunem soției Tu totdeauna faci așa Generalizând Tu niciodată nu faci cum trebuie Oare? Chiar niciodată? Știți că putem Să fim numiți mincinoși Când generalizăm Tu niciodată Tu totdeauna Tu așa faci Dumnezeu să aibă Milă de noi Să ne ajute să fim atenți La ceea ce spunem Pentru că nu uitându-ne la efectele minciunii Distruge caracterul Cine mai poate să aibă încredere Cineva care promite și nu face Și da, predică bine, da Promite și nu face Distruge relațiile Păi să mai am încredere Să mai, mai poți avea încredere în cineva Care obișnuiește să te mint Și asta duce la răcirea Relațiilor din biserică Distruge sufletul Pentru că minciuna ucide pe purtător Ucide pe cel ce o practică Ce să facem, dragii mei? Să scăpăm de minciună în toate formele ei. Ce să facem? Zice Scriptura că avem dreptul și avem voie de data aceasta să urâm minciuna. S-a vorbit acum două de săptămâni despre ură. Ei, avem dreptul și chiar suntem chemați să urâm minciuna. Zice împăratul David În psalmul 119 Nu vă spun versetul, citiți și îl găsiți În psalmul 119 Zice eu urăsc Minciuna Nu pe mincinoși. Pe mincinoși Să iubim Dumnezeu să aibă milă de el Dar minciuna Să o urăm Apoi să ne păzim Sufletele Să ne păzim sufletele de oameni Care exagerează Chiar și de dragul lui Dumnezeu Să ne păzim suflete de lucruri din lumea aceasta Care poartă în ele microbul minciunii Să ne ajute Dumnezeu Să ne îndrăgostim tare de adevăr Eu sunt calea Adevărul și viața Adevărul este o persoană Nu este un concept filozofic nu este ceva relativ, adevărul este Isus. Să-i să fie numele. Și spunea Isus aici, voi, dacă m-ați iubi, dacă ați iubi adevărul, n-ați iubi minciuna, n-ați iubi pe Tatăl vostru, spunea cărturarilor și fariseilor din vremea aceea. Domnul Iisus ne cheamă în seara aceasta Să iubim adevărul Ne cheamă în seara aceasta Să ne pocăim de orice formă a minciunii Și spunem Domnul nu mai vreau să o practic Pentru că am găsit scris în cuvântul Tău Afară Vor fi mincinoși. Câte minciuni trebuie să spună cineva Ca să fie vinovat de minciună Una singură Dacă una singură am spus de ea trebuie să ne pocăim, să nu o lăsăm să facă pui, să nu o lăsăm să se adune, să se cumulez, ci să ne pocăim, să venim cu ea îndată, smeriți la crucea Domnului Iisus și îi spunem, Doamne ai milă de noi, ajută ca în inima mea să pătrundă tot mai mult cuvântul adevărului Tău, ajută-mă să mă îndrăgostez de adevărul Tău, să trăiesc adevărul să umblu în adevărul tău, să umblu cu el. Și Scriptura ne spune că să biruim minciuna, avem nevoie de Duhul adevărului. Duhul Sfânt, numit și Duhul adevărului. De ce credeți că sunt căutați spre a fi angajați de multe firme, oameni credincioși? Pentru că ei spun adevărul, pentru că ei nu mint? Chiar și astăzi îmi spunea fratele Ieremia A venit un patron și a spus Vreau neapărat să angajez ca și paznic Un pocăit Pentru că știu că voi nu mințiți Pentru că trăim adevărul O Doamne binecuvântează-ne Așa să facem Să trăim adevărul Să umblăm în adevăr Pocăiții sunt cinstiți, ei nu mint Nu mint la cântar Nu mint în afaceri și dacă s-a întâmplat un accident odată să se repede Să ne pocăim repede înaintea Domnului O Doamne ajută-ne la aceasta Mă apropiu de închiere în sână aceasta Dar nu înainte de a ne ruga pentru acea persoană robită de patima tutunului Ne rugăm pentru ea Dar ne rugăm totodată Doamne lasă ca adevărul Tău să pătrundă în inima mea, să fiu rob al adevărului, nu al minciunii, să fiu slujitor al adevărului, să umbl în adevăr. Aceasta ar trebui să fie rugăciunea noastră. Doamne, ajută-mă să spun adevărul din inimă, ajută-mă totdeauna adevărul să nu-l trădez niciodată. Să spun, așa cum zicea cineva, adevărul gol, goluț. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune.